Какво и кой пречи бившият концлагер Белене да получи статут на недвижим паметник на културата от национално значение? Това беше темата на кръгла маса, в която взеха участие три държавни институции в опит да се разбере къде има проблем, дали има комуникация между различните държавни звена и дали може да се направи крачка към целта. Репортажът е на Виолета Борисова. Шестни правителствени организации, обединени за меделци и БСНС, организираха кръгла маса, която събра представители на Министерството на околната среда и водите, Националният институт за недвижимо културно наследство и Министерството на правосъдието във връзка с искането консулагера Белене да стане национален паметник на културата. Причината за това е, че вече седма година има открита процедура в Министерството на културата за придобиването му на статут за недвижим паметник на културата. С национално значение. Това бяха присъстващите институции, тъй като концлагерът се разполага на Дунавския остров Персин, който се намира в природен парк Персина, и е в близост до затвора Белене. Повече за историческата стойност на лагера Белене и исканията на организаторите коментира журналистът и директор на фундация Истина и памет Христо Христов. Ние всяка година правиме едно годишно поклонение на остров Персин, там където е бил основан Лагера 49-та година, казва се втори обект. И тази година ясно казахме, че държавата 36 години е безразлична към това място. А е безразлична, защото няма държавна политика. И ние с тази наша гражданска инициатива днес, тя е част от формирането на тази държавна политика. Защото ако отидете в някои от страните, Унгария има дом на терора. Ако отидете в Берлин, ще видите тайния затвор на щази, който е превърнат в музей. При балтийските страни, местата, където е имало обекти на КГБ, примерно штаб квартири или офиси на КГБ са превърнати в музеи. Защото държавите, които са минали през комунистическия терор е много важно да запазят тези места на памет. Пак в България, като говорим за Белени, трябва да знаем, че това е единственият запазен като сграден фонд биш конслагер. Имало е близо 40 конслагери, 38 в страната, но от тях няма запазени сгради. И затова е много важно да се съхранят. А ние с всяка година установяваме, че не са само не се съхраняват, те се рушат. Ние искаме държавата да създаде национален държавен музей-мемориал на Белене. И паралелно с това, Белене да бъде обявено за национален паметник на културата. То е предпоставка, когато се обяви едно такова място, държавата да направи там музей. Защото в момента сега се говори за мемориал, персин... Тук има тотална подмяна на понетийния апарат. Това е най-големия лагер за политически противници на комунистическия режим Белене. Той е съществувал от 1949-та година до 87 година с отделни прекъсвания, но това е периода. И трите държавни институции изказаха съгласие с това, че концлагера Белене трябва да се превърне в паметник на културата. Позицията на Министерството на околната среда и водите представи Елена Стефнова, началник отдела защитени територии. Национална служба за защита на природата. При какви условия би могла да стане тази промяна и възможен ли консенсус между трите звена, коментира тя. Министерство на околната среда и водите подкрепя обявяването на тази недвижима културна ценност в обхвата на обекта Б. Условието е резерватите Кит Камилка и поддържан резерват Персински Блата да бъдат изключени от охранителната зона на обекта, тъй като те имат достатъчно строги режими на опазване и смятаме, че ще дадат необходимата защита и на историческата ценност. Смята, че ще се стигне до консенсус, тъй като основния обект всички изразяме положително становище и охранителната зона не може да бъде причина да не бъде обявен основния обект като историческа ценност. Архитект Нели Бочукова, ръководител на разработката за Белене от Националния институт за недвижимо културно наследство, сподели, че след поручване са стигнали до извода, че обектът заслужава да бъде обявен като историческа недвижима културна ценност, Крупова от най-новото време. Тя допълни, че се нарича трудово-възпитателно общежитие лагера Белене в заглавието, тъй като по министерско постановление някога цялата територия на остров Персин и околните острови са били предадени за така нареченото ТВО и така се е наричала едиността на самото място. Какви са възможните пречки пред обявяването на концлагера за паметник на културата и от какво зависи това, обясни архитект Бучукова. Тъй като това е групов обект, по предишната наредба се налагаше да се свика междуведомствена комисия, в която влизат всички заинтересовани ведомства, които ползват тези територии, водите, като Министерство на правосъдието, Министерство на околната среда, защото там е природен резерват, защитена територия от най-висока категория. И на тази комисия ние представяме нашите режими за опазване, които дават териториален обхват и правила по които да се опазват. Първоначално от всички ведомства министерства бяха прияти тези режими. В когато вече трябваше да се обяви паметника, в Министерството на околната среда министър каза, че не е съгласен, защото това са техни ценни територии по закона за защитените територии. Макар, че в нашите режими пише, че всички забрани, всички закони, които действат на тази защитена природна територия, продължават да действат. Създали се нова комисия, започнахме от началото, тя не е приключила, имахме много варианти в работата, удовлетворявахме техни желания, препоръки, много дълго обсъждахме и променяхме режимите. Основно режимите е територията на охранителната зона, от която те искат да се извадят някои острови и зони. Това е. А това ще създаде ли проблем? Ами те първа ще видим. Надявам се накрая да стигнем до съгласие, иначе пропада целият обект. Журналистът и директор на фундация Истина и памет Христо Христов беше на мнението, че това не е правилното наименование на концлагера и направи сравнение с процедурата за Бузулджа. Правилното наименование е концлагер белене защото белене има всички атрибути на класически концлагер. Хората казват, че единствената разлика между Аушвиц и Белине е, че в Белене няма крематориум. А сега виждаме, че в хода на процедурата се възприема един комунистически термин, който подменя пак истинската същност на това, че там е било конслагер. Трудовъв възпитателно общежитие и така нататък. И сега тук експертите ни казват, това е по оригиналните документи, това са документи на МВРДСЕ. Обаче, ако вземем оригиналните документи на комунистическата партия за Бузлуджа, там ще видим, че не е дом паметник Връх Бузлуджа, а Дом Паметник на БКП. Така че имаме категорично различен подход. И той отново не е в полза на Белине. и Ние сега ще напишем и ще представим ново възражение от името на всички организации. Хода на тази процедура да бъде категорично променена с истински исторически смисъл на това, че става въпрос за обявяване на конслагера Белене, втори обект за национален паметинг на културата. Каква е позицията на Министерството на правосъдието? Коментира госпожа Спаска Кинчева, заместник-министър. Може да приеме три конкретни ангажимента. Първият ангажимент е да работим съвместно с Министерството на културата ОСВ, агенция, агенции институции и местната власт в Лагерна Белена да бъдат обявени за групова недвижима културна ценност, учтиейки историческите останки природния парк и затвора. Предлагаме да има изпоразумение между Министерството на правосъдието община Белене и местното общество, е да улесним координацията на дейностите като поддръжка, достъп и олеснени посещения. Както разбира да се, ни ще насърчим възможността, лишението от свобода в затвора. Да участват в едни щедящи поддържащи дейности, мисля, че това е целта. Струва ми се, че е важно да не чакаме статута, а да започнем работа по възстановяване на електроподаването и пак тази щедяща поддържа, която ви изпоменах, свързана с градите по обект две. Попитах журналистът и директор на Фундация Истина и памет Христо Христов, дали според него ще възникнат затруднения, въпреки положителната нагласа на присъстващите институции, за признаването на концлагер Белене за паметник на културата. За нас до някъде е изненадващо една такава огромна територия да бъде поставена като охранителна, с мотива, че един ден там, ако се снима по модерен начин, може да се намерят някакви останки. Виждате, че 7 години това продължава, ако няма промяна на тази политика, това означава да нямаме и решение в близки срокове. А в прената комисия, аз тук прочетах един документ, който Министерството на културата оказва на Националния институт за недвижимо културно наследство, че забележка на тогавашния министр на екологията от 2020 година Емил Димитров се отнася до територии, които вече са защитени и да се създава втори режим. Те ни го приемат това нещо. Това е основния проблем. От друга страна, видяхме, че и Министерството на правосъдието, което допреди някакво ако месеца държеше на това, две от тези сгради, които са на втори обекти, които са ползвани от администрацията на бившия конслагер, да не бъдат предоставени за присъединяване към този общ недвижим паметник на културата. Сега има промяна и то главно от политическата воля на сегашния министър на правосъдието Георги Георгиев. А какво биха направили организациите, които искат конслагерът Белене да бъде признат за паметник на културата, а конституциите не удовлетворят техните искания. Ще дигнем нивото на проблема на друго ниво. Сега видяхме и ни министерства, ще отидем и по-нагоре. Имаме план А, имаме план Б, имаме план В. Така че няма да оставим нещата така. Седем години вече е прекалено много. Видяхме, че държавните институции не могат да намерят решение. И проблема е, че няма такава държавна политика за такива места на памет. И ние искаме да я създадем. За хоризонт, Виолета Борисова.